گران محترم آردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دور تفسیر و قرآن دا ایک نمبر کے سٹھ چیفہ مسجد امیر ماویہ مان اللہ خاتک کې کی پس ستمبر کې آٹ کے شوئے دا دید ملائی دو پتہ سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان اس دے مین چوک جانگیرار اور صوابی راپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر انیا مضاف ربو نبوت یا دا نذ دلا اله الا انت ديبه د ميده ګيده نور اوتي لانو بيزان ديبه غردول شله او پړاګه او ديبه بد حاله او يا مت ور رب کو رسیدو نو بد حاله نه دي وجتبا هو ربو ورتلو دلا رب دد او ګردول یو دیدنی قانونا او کریبه کاپیرانو نه یزلیقون کات اورتی تاته تا مصیبتو ظلق لکو دا قرآن بیانولو په وخت ته تا ګوري د روغ د پاره د روغ د پاره ته لا ګوې ته خبره غړا وړکی یا ظلق تعالی ردن زراکی اه تعالی دنه زراکی څه کوي پر استرو کې جرثیم دي دا بعده کته بی دینه کسی به پر استرو کې یو وایرس او جرثیمي اخکاری نه هغه کته سره خپل ته منتقل شي دغه د دستورونه یوخه روان شي یا د دردو غری ا په سر باندې در راشي ځکه نظر لګی دل دا حق دی او دا غي دمن په حادثو کې راغلي چې څوب د نظر شي معوذتين باندې دم وا قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس په دی آیات باندې اها لږه دواره غلي کم کم د نظر شو دموي بسم الله کا من کل شین يؤذيكا من کل حاسد وعین الله کا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَرِبَارَ كَافِرَانَ كَيَوْ رَسَيْتَ تَتْ مُصِيبَةٌ بِنَظَرٍ وَقُلْ بِنَظَرٍ بِنَظَرُونَ تَرَى فَقَالَ ذِي وَرِي قُرْآنَ پدې یو ستاره چانه لکه ماشاءالله ولې وایا نو دې په 8 ورس په پیسي پهخلي ورته کې هو دکانې پېتوکي خاډه بشريت کې نشتا اځېته په نو دې په توپه ورته کې نه ماشاءالله وایا إِلَّا هُو وَمَا نَبِي إِلَّا قلم و یا قوونه او دوواي الله هو له وَمَا یک نامم داېخوا مغالیونې و ما ن إِلَّا نهدي لِلْعَالَمِينَ نه بیر سلامه الله دکرو لیلعاین مګرنیت دپاره مخلوکات په صورتې قلم کې د مکذبیو نهخ زکر کې ددي خبره او نهې مخک پهدي صورت کې احول د د عالم. پدې سورث کې احوال د قیام قیامت پدې سورث کې د اصحاب اليمين لاس احوال پدې سورث کې د اصحاب الشمال احوال داوده سورث هیبت د قیامت عظمت شان د قیامت الهاقۃ ملهاقا الهاقا دا نوم دې د نومونو د قیامت نا الهاقا اغافتو یقین ذات کې ملحقہ سلوی دی یقینیا فترات لنکی وما دراکا وسچی پویا درکا تالرا ملحقہ جسدی آفت یقینیا رات لنکی کذبت سمود و عاد بالقاریا ما ادراکا وما ادراکا ملحقہ کذبت تکذیب کړي سمود یانو بلقا دغ پ تنګهونې لهقام د دمونو د قیمت نه اوس تفیل کې دپ سره په امما تمموو پکو بهواغیا هر چې سودیانو د حالال شو په سخته چ او هر چې عادیانو حال شو پهغسیې تیې سرهعاداتیا چې د حد نه زیات ودون پکو برین ا چې ادیانو حالان سووپ اوعادتیدي سره چې د حد نزیاتوه چلو او چلولی اغڅخ خاب به معه د اررسه یا سللهته مسللت کا د اووارره په دویبان دی سبالهین اووشپې او سره دی پر لپسې په ترل قومه تابلی دل عقومم په دی کې په مخی پر ته گویا چې داوي خوونه د کجرو غورې دللو دي. آیا ې وینوندي دا را باقی پاتې شوي و جاافرهنو راغلیفرونه ومن قبل لهو اوه څوکه چې مخکیود دی نه ول موطپ کااتو هغه ټاړلی شوي کلي بلخاپیا په غډګونه سره نه فرمانی کړړی وه د پې غمبر د ر ده دي اویولدیره سختو سره ان نهالمات وغما کقیانن کله چې د حد نه وړی دي وبا۔ مونگ سوارو کے تاثل را پروانا کشتے کے اینا جعلہا لکم تذکرہ دیدہ پارا چیدہ اگردو مونگ تاثل نسیتا او یادو ساتی دیلرہ و گنایاتا تنکی ازا و تایہا اوزنو و عیاء اگر وقت چیدہ اللہ کلام اوری داغی نظان پوی کئی محبوظی ساتی عمل ورباندے کئیو اس کے پیات او احوال ذکر کئی باظانو پ خاف سور چېکه پوکوواې شي پهشپلی کې پوکې یا او پر طب کللی م کوو غروونه په دوک کتا دک او برټکی شي پهټکلو یو نو پهته غرض با وااکیا شي وا کیا کې دونکیا پتهون شاقې سما او بچوی اسممان دا بشي په دارض کم زوره۔ والمالله کو الله ار جاائہ او مل اقب پغاړه داغی او پر تکی به عرض د رستا د غرضه دیب ا کو یا او مازین په د غرضب پیش نه پٹیږې اس پٹی دونکې په مامن اووت كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ و بیا مینی ہی بس آتووکوو چېې وکل غتختپل عمل نامه دا ما, ما ما, ما, ما, ما پی جن پس کی د ساته لاد ما مخ کی جماعه د حساب جماعه سره په وحتی عائشه الرضیه دی وا پغ جن خوشاله کیو رضیه صاحب دغه جون دو صاحب دغه جون دو د جن صفت رضیه څنګه راضی په عائشه الرضیه وفسرین ذکر کیدی ته وي اسمه پایل زو قضا دیتا ہوئی اسم پائیلی زو کذا دارا دویا لکا سنگ چی لابین پا مانا د زو لبن سر رازی دارنگ تامیر په مانا دا زو تمر سر رازی یعنی عیشتن ذات رزا ان دا سی جندو چگجن بیدا خوشا لی یا پائیل پا مانا دا مفعول سر لکا چې چی په فکر پا مانا دا مدبوک, مدبوک سر رازی یعنی عیش مرضی یا دا اصنا دا مجازی دی یعنی عیشتن رازن صاحبوها داسی جندو چاته ورکی شیعب پر خوشا لیو فی جنت عالیہ فاغبا غنو پورتاکین قطوپوها دانیا غنچکونا داغی بنیز دینیز دین اللہ بوئی خریس کے خوشا لے سرا فسوب داغی چکلی تاسو پتی رشو زمانا کے اواغ سوکو چو ورکی شو عطا ملنا مپا گزلا سرا دی بوئی حی ارمان لم اوتا کتابیا چنو راکلی شو ما تا ملنا مزما ولم ادری ما حسابیا او نپو دله پې حساب زما یا لیتھا کان تل حیرمان چې دا مر ختمون کې مال را چې دې مر سره دې ختم شوي وي ما اغنا انی مالیا اس په اداران کما تا مال زما الک انی سلطانییا اغتوام شګه معنا زور اورت آزمما سلطانیہ حلک حجتی فما دنیا کې ما تر خپل حجتون میدان جړکلو اغلالو یا سلطان یا فی دنیا الذی هو الملك دما غدب دبا غابات شاهی حلک عنی سلطانیہ الله ملا ملاکو خذو پکړو انکو اونې سيدلارا پغلوو تت توقع چوي تم جهيما سلوب جانم تا داخل کي بیا په غزنذيرونو کي چوګه دواله زاغه سبعون ذراعا او يا لا سدي فسلکو فس فسلکو راکا جه درا انه کان داهلي ازلل د دا عذاب ذکر کي دا ابي وجه انه کان لا يؤمن يكن انديمان رور الله چلوشان والا دے او تو امن اور کو پس لکو او هغه د ټکله تام به د زنجیرونو سره هغه ذکر کوي مفسرین چه بدون غټی د کاله مزل په سړی کولی تلویخ کاله مزل دا ته کوونه باید سړی چوری شوی او سلك اغثار دي شره ماره د اولی ماره غاټان سوری کې په تکلیف سره داخليږي سب اون زرعان پس د ډېر ور پګوړدان نه کې بده کې داولې ولا يهذو الا اطعام المسكين دې ترغيب نور کو فور کول دو خاراق د مسكينا نو دني په کار دایک دړې خپلم د مسكينا نو خیال ساتي د غریبانانو د طالبانو نور تی مولګي په دې خلکو مالو لګوي نو دیبه خلکو تم وي تیزی بیا راتاو ور فليثاله اليوم نشتادیل ردن دلتا مہروبان دوست ولات وام النخواراک الا من غسلی مگر ده زخمونو دا وینونا نبہو دیرا مگر گناہ کوونکی فلا اقسمو فلا اقسمو فلا اقسمو زقسم کوما بما تصيرون پس باندې جتا فیوینه وَمَا لَا تُبْصِرُونَا او پاغَسَو جِتَاسُوِ نِبِي نَيَو فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَا قَسَمِ دِي پاغَسَ بَاندِي تُبْصِرُونَا فَلَا اُقْسِمُ زَقَسَمْكُو مَا پاغَسَ بَاندِي تو بصیرونا او پاکسو چه تاسوی نوین ایو انہو لقود رسول کریم لیکنان داوی نادا دا رسول عزت مند وما ہوا او ندا داوی نادا شائر قلیل اما تو منون دیر لگا او نداوی نادا کاهن تروی تیم قالিলাম ما و تذكرونا لک تاسو نصیحت حاصله ویا فاندیل ام رب العالمین نازل হইল د دې کتاب دی تر په در په مخلوقات ناک ولو تقول علینا باذل قاویل که جوړ کړي پیغمبر په موږ باندې دروغه نو ضرور بني ویو موږ دلر د خلاص نام بیا بمون کټ کډړو د لرا د رګدا سټنا نو نبو تاسو در ایسوک د لرا بچو ان کې لیکنه دا قران خامخا نسیت دی او پیدات يخلی متقیانو وان علنمو لیکنن پوری ګمونګه چې تاسو نا مکذبین وان هو له حسرتن لیکنن دا تکذيب بخا مخاب سودی پکا پیرانو دا قران یا د حشر حق دی او یقین دی پاکي بیانوا پنوم درفتہ ال عظیم چلویدے سورہ مغارج حاصل د دې سورته ربت مغ کی صورت کی عظمت شان د عذاب د قیامت ذکر شو دل ته زجر ورکیه چې عذاب بار کی پوسونه کیه یا مغ کی اوصاب د منکرینو دل اوصاب د منکنینو د مومنانو په دې سورته زجر د پېشتہزاد عذاب دارنګه عظمت ذکر کوي درته دا قیامت او عظمت د قران احوال د قیامت سوال سائلم بعذاب واقع تو پوښتې پوښتکه اونکی په باردا عذاب یا کیا کی دنکی کی په باردا کافرانو کی چې نبی اغه لره څوک د پک اونکی لته طرفه د الله نا ظلم عارج جسمانو عالی دي تعرج الملائکه تورخی جی ملائکه او جبرئیل امین فقرز کی چې مقدار اندازاږي 5 زره کاله دا فذبر صبرن جمیلا صبر کا صبر خيستا انهم يرونه بعیدا یكینن دوی خدا ویني لره او مونږ وینو د لارې نږدې پر کماله چې بشي اسمانه پشاند ته بیلیکلی شوی او شی بغرونه تل عین پشاند رنگینه وړه ولا یسالو تاسو بنکایو دوت به واره د بل دوس کې یو بسوونه ما ټول به یو بول یو بل تا خودلیکيږي ارمان به کای مجرمه چې پی دیا ور کی د عذاب د دغه اوره دی نه خپل به څو سره خپل به بی بی سره خپل رو سره او خپل سره تو وی جدله زور کوه آ سوچ پزمکه کیدی ټولا او بیا به خپل ځان کله چریدا سے ندا اینا حال ازوا، اکینا دا گرمی لمبی بیا، نزا عطل شوا، را خونکی دی سرمندان دا منونا، او عز بکیا سوکا، اد براج شای کردی و مخیر لولی و جمعا و مال جمع کردی و خزانه کردی و، ان الانسان آخول که ها انسان پیدا شوی ایرسناک، اینا مستا و شر شکلو تورسی تکلیف دیوی پر یادی، دی. کالاونتی <سؤال> خیره منکه وونکی خلق د الله خیر نام الالمصلین او د مج گزارنا آکسان او چې پپلو مجونا می شالکیا آکسان او چې مارنکه برخه د معلومه لسائل د فار د وختونکه او بے نسبه ثور د دې سکیا ولذین او آکسان یسو د کونات تصدیق د را د او آکا سانو جی دا صاحب دربنا يرکیا یقینن عذاب درب غیر مامونا دغین با سوک پامن کیو ان عذاب ربیکا غیر مامول یقینن عذاب درب سا غیر مامون سوک با سوک با پامن پا، پا کینی د دینا سوک دین ابی یری کی گینا او آکا سانو جی دپلو شرم غو نې پاسد کیو مگر ببی بیان او پوینزو دی بارکی ندی ملا ما تکلیشی وی چاچو اولا ٹولا دینا بلالار داری زیادی کونکی واللزینو آکسانو چی د امانتونو دلوزنو لحاظ کیا او پا قبلو گواہوبان ایک لکلار دی آکسانو دموزنو اپازت کیا دی باپا جنتونو کی مکرمون عزت من بیا فمال اللزین کفرو تو وجدا اگ استان و لرا جس طرف تراز غلی ان یمینی خ طرفو جس طرف ته دلی ڈالې آیا تا ما ساتیه اورو د دینه داخل بکړی شي جنت د نعمتونو تا کلا اې چردا څنادا انا خلقنا مون پیدا کړی دی لرا دا غسنا چې دیته پته دا ولا اقسمو ز قسم کو ما پربد مشریکونو پربد مغریبونو مون قدرت والا یو په دې خبره تبدل کبار علومه غره د دوینه او نیه مون کمزوري بازارم پر یا دویلرا یخذو چه بس خبر کیو او لوب کیو حتا یلاکو تر دي چې دی مخه مخشي در د آی سراج دي د کولشین یوم یخرجو نا مینلجداسه پکمرادو چې دی برودی د قبرونو نا تران پتہ دي سره ګویا چې دی خلو معبودانو تو ورت کزی بروتی کوজিবراوتي سګيددي پټي بوله ذلت دا غرض دا چې دي تراوا د کول شو پرصورت مارد کې او ثواب د مومنانو ذکر کوه حالات د قیامت صورت نوح رب د مخ کی صورت ترا په مخ کی صورت کې او ثواب د مؤمنانو ذکر کوه او تخويپ اخروی ترا او پی اوخروی ذکر کا پدی صورت کې تخویفی دنیوی ذکر کوي حاصل د دې صورت پدی صورت کې دعوت د نوح علی السلام درې اوامر داغي فواید بیا مخالفت د قوم په پینځو طریقو سرا کیفیت د دعوت د نوح علی السلام ترغیب توحید تا انا ارسلنا نوح الى یا کینان لے گلیو مونږه نوح علیہ السلام کوم دا غتا ان ان دیر قومه کا چې تیار ورک خل قوم تا مکه دا غینا چر بشور تا عذاب درناک قالا و نوح علیہ السلام ایما کوما زم تاسلا یرا درک ان کی خارا ان عبد الله کی عبادت کے یادی د الله وتقوا یریګ د الله نا وا تیعونو د માતા بداری وکیا یغ فرلکم بغنبو کی تاسو لا د گناو نو تاسو او رتب کی تاسو لرا ترنتیه مکرره ان اجل الله اذاجا عذابونو به تاسو په امن کی کی او یقینا نتا د الله دمر کی کمنه نتا د کلا لا یو اخر نبرو تو کی کی تاسو پوی گئیو دا مسله بیان کا حکم کې دی زیات زده او تعصبو دایو ځان ته خبره ده نو علی السلام لګی دی الله تویا ای زماربا رب ته وی رب ته کارګزاریه اوري قالا نو و نوح علی السلام ربي ای زماربا انی دعوت قومی لیل و ما دعوت ور کو خلکوم ته د شپې او د ورځې فلم یزيدهم دعای الا فرارا زیادن نکو دیل را بلنی زمان مگر تیختا اگورا نوح علیہ السلام خلق تب بیان کو اللہ تیرا بللو نوح علیہ السلام اے زماربا دشپی ور پسیل آلم درزی ور پسیل آلم اے زماربا یوازی ور پسیل آلم جرگکی ور پسیل آلم خودی نورم تیختاو کا نورم نپرتو کا ولم یزیتو زیات نو کو دیل را بلنه زما الا فرارا مگر تخت و انی کلم ما دعوتوم کلم دیل دعوتو کورتو ته بخنو کی دیتا رجالو اسوابهم دي ګرځولخ په لګوتي په خپل غو غونو کې واستاشو ثيابهم ځانو نه پټګل په خپل جامو کې واثررو اثر ما حوج د اسرار الحمار نا چې هر وختیا غو غره او چت او دارانگی ا اغا بدملش وروکی نو اغا وخت عرب ویا دا دا اصرار الحمار اثر الحمار نو دا مشرکان و دا خر پشانتی اغا څنګهول شروع کا واثر و تکبر استکبار دیکلخ شپ خپل زده او لوی کړي ډېره لوی بی بیا می دا وتر کو جہارا بزور سرا د فارا دلري او جهارن او الالم ولوقا ثم اني بیا میخارو و نا او کدیتا و سررت لهم اسرارا پررومم ولو و نا او کا پرو پټم ولو ویلا پټم ولو خبر او کا په اعلان مولو کا پتیزم ولو خبر او کا ما ورتوي بغنغواله د خپل ربنا استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ دی بہن کی ذات یرسل سماء علیکم مدرارا رو بولی جی پتا سو بارانو پر لپسیں نہا جد برابر او زیادی تاسو تاثل رمالو نو اولاد او بگردی تاثل رباغونا دابر استغفار پی دی او بگردی تاثل رنیرونا مالکم لا ترجونا للہ وقارا تشوی تاسو لرا اکیدن لرے دا اللہ دا عزتا وقد خلقکم اتوارا او تاسو پیدا کری اللہ حالتنو مختلف ہوکے تا مختلف حالاتنے پیدا کری ایو آیا تاسوں نگورئ سنگ پیدادا کلےله اوثمانوںونه لندے باند دے او جوړ کلاسپ میں پد ک رنا والا گرزو ل ہ دینووا چراغ بلی دون ک اللہ ذ انکرے تاسوں دمکنہ پذغون ہولو سارا نوہ بیا بہاپس کی تاسو ل ل دیکی کې ر تاسو بیا پ ریس تو سررا والل جاال ل کومل ررضہ ب او الله ذلکلې تاسو لازم وکړې دلی چې ګرځې تاسو پدی کې پلارو ارتو نو قال نو وینوه له سلامو اے رب زم ما دینه فرمانیو کزما او تابداریو کا د آغ چا لم یزتو چ نو زیات کړي غیلرا مال او اولاد الا خصا را مگر تاوان تا وب ومکرو چلونه کول چلنا لوې لويا وقالو یو بل تی وی خبر د لکی خبره ورمنه لا تزرننا ودن تاسو پرېنه ده ولا تزرننا الهاتكم تاسو پرېنه ده لا تزرننا تاسو پرېنه ده فل الها فل معبودانا ولا تزرننا پرېنه ده ادو سواو او دو کو او يهو کو نا ترى دا اذا لخدایان جوړ کړو دا ابتدا کې نېکان خلکو او او د دې تصویران جوړ کړی وا وقد دللو كثيرا دي دی گمراهلو ډیرو خلکو لرا ولا تهذ ذالمینا مزيات ذالمان لرا مگر گمراهي مما خطوي اتم دا خطا جانود دی په واجادي غلشو داخل بچي ورتا وبنمومي دي زنده پاره تو کمدا دي وینو عليه سلام ای زم ربا لا تزرت پرن دی پزم د کا یو کور ابادو اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُدِلُو عِبَادَكَ یکنان کتاب ریخو دل دیلارا گمرا خیطا بندگانا او دی نزے گئی مگر پاجرانا و کافرانا سلتے ہو سوال لا دی نوح علیہ السلام و یا اللہ پاک دی کیو کور آباد پرے ندے لکھا جی ردیر کم محشوم پیدا کی یا پاجر پاسی کی اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ یو دلو عبادکا ون آیلی دوء اللہ پاجران کفارا دلتا یا سوال دیچہ نوح علیہ السلام و یا اللہ پاکا دردین اخو نورم پاجران کا پیران پیدا کیگی نو گروہ نوح علیہ السلام پر غیب پویدو کا نا سورت حود آیت نمبر چبیسو گو رہی سورت حود نمبر آیات و اوحیالنوحا سورة اہود آیت نمبر چبیسو چب و اوحیالنوحا اوحیقلشوا نوح علیہ السلامتا آیت نمبر چبیسو چب نوح علیہ السلامت و مسئلہ بیان کا نوح علیہ السلامتا اللہ فرمائی آیت نمبر چپیس کے و اوحیالنوحا اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَا مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنْ اے نُوح علیہ السلام، لَنْ يُؤْمِنَا مِنْ قَوْمِكَ ایمان نرولی دا قومستان مگر چاچی ایمان نوڑی، بس دکو ایمان نوڑی، نور ایمان نوڑی، نور ایمان نوڑی تا اللہ پاکویلی وو، زکا نوح علیہ السلام ویو، اِنَّكَ اِنْ تَذَرُمْ يُدْوِلُوَ ولا يريدوا دين زي غير الا باجرن كفارا مگر پاجر او کافر اره بځه ما بخنو کې ماته ولي والي زي عمر بل عرضه ماته او هغه څوک چې داخل شو کور ماته هغه څوک چې داخل شو جمعه ده ماته کشته ده ماته دین ده ماته او چې مانداري وللمؤمنين والمؤمنات ذاف ارادم من هنوناري نو زنانو او مزياتي معنو درا مگر تباي دعوت دنو عليه السلام ذکر کو او مخالفت دقوم مخکوي ربد د مخک صورت سرا مخک دلی نقلی ذکر کو دنو عليه السلام نا دلتا دلیلی نقلی ذکر کوي د پیریانو نا فدی صورت کی رد کی پا اتخاذ الولد باندے دارنگ نبی دا شرک پیل عیلم کئی اتد لائد وحیاء دا پیریان و دیارلس اقوال جکر کئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم شکل تائب تلالو علت و سر خلق دیر بدسلو کے سر میں لوشو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پواپسے کے پوادیو نحلم و کام کے اغموسکو کا قرآن پاکلستو اغموسکو قرآن نو دا پیریان را د دا شهر نسیبین یا دا نین مقام مقامنا یا او کسانو یا نه کسانو دا را غلیو قرآن ووری دو ایمان روڑا او بیا قوم تا واپس نلو قوم تا داوت ورکا قل او آیا اے نبی علیہ السلام و داوتا اللہ پاکو چی پیریان و قرآن ووری دو پیغمبر ریسلام غیردانو قل پتنو چی پیریان دا غلیو قرآن ووری دو چی دیتا او اے گورتا سنو پیریان ایو قران وريده او دا قران په وجه اي هدایت حاصل ک یک انقلاب رالو قل اوهیا قل وایا او اے نبی دے سلام اوهیا چې وحی شری ماتا انه استما چې هوږي خو دو یو دلید پیرانو چې کله قوم ته واپس لغہ ضرورت احکام ذکر کای فقالون دیو ان سمنا قرانن عجبا لیکن ان مونګه وريده االقران عجبا عجيب الكتاب يهدي الى الرشد لا حيا تهدايه رب تعالى توحيد تا مقصد تر سیدل کيا فامننا به من بيمان دول ولن نشرك بربنا احدا من بچری چری شرک نکو پند راترا هستو کا منبر ابسرا شریک نہ کر زو دا قران یو تاثیري پک بيان کو د قران نه عقیده زده کوم په بالکل شرک نکوم او پدی خلق وکيم شرکسته او قران د شرک لاج کوي دا اوس تقریبا د مونږه ساورېر کې 80 نه زانه امتحان ورکړو د ګلباغ مدرسې کې 50 زانه امتحان ورکړو 45 50 ناري نه وانهو او بیشکا او چد شاند درب زمونگا ندنیولی اللہ بی بی ولا ولد او ناولادا وانهو کانا یقولو صفی ہونا او یکینان ویلبا بی وکوفانو زمونگا فالنا بانده نا حکی خبری پل مشرانو لبی وکوفانو اداولی مساله او تا ناو بیان کردی اسم دیر خلوی اختیف پاکو دی پلان کی پلان کی پلان کې پریز ماکی وردن نکی دا دور امور موسره کې توحید مسلې را دانا ده دا کړی د شرک نشاندې هی را دانا ده دا کړی د رسمونو او رواجو نشاندې هی را دانا ده دا کړی او ان ذا ننو مونګومان کو الان تقول الانس والجن على الله كذبا جن نبواي انسانا نو بيريان پلال باندې درو او یقینا او یقینا سرید انسانا نو پنايبه مختلفه پس کسانو د بيريانو نو زیاد کڑیو اغیل سر کشی انسانانو که دیر خلقو دا پیریاو نایره دا اغیی حاجت روا مشکل کو شاگانلا او پایی تره پنایی حاصلولا وانا هم او دی انسانانو گمانکاو کما زنان تم چه سنگتاسو گمانکاو اللی یبعث اللہ چه اللہ باییکی ذرا پورتن کیسو کا وانا لمسن سما او یکینا نا لمس نسما اولتو المنخ خبرونا دا اسمانا نومنتل منگا دا کلیشوی دا سوکی دارانو نا د دا سختو د شغلو علو نا منگا اندازهو نگو لحفظ منگ برا پریدینام کننا نقودو منها او یکینا نقودو منها ممکنو او دا ناستی پا زیونو که دا پار داوری دا دو منگو با ناستا کولا دا ناستو پا مون با خبری اوری نو یو خبره تیکیو نوری دروغا او موږ بیا غوړې کې وا مې استمیرانا اوس څوک وکی دي همو ميا غلره شغلته یاره او موږ نه پويدو اشرون اريده موږ له پته نه هم باسي وي پیريانو یې او زم ډېر خلک کی غره او ته پوری بلا کیاو ته چا نه بس روغ شو پیريانو ما ماغان خپل کډواله موږ خپل کډاراکي allegations ور ور پړه کا سره کډو نه ما ماغان پیرانو ته پته او د پیريانو ما جوړ کړو و انا لدري امونګه نه پويدو چې دا عذاب اراده کړی شي ودا پاچا چې پد مکه کې دي کې اراده کړې رب د دې د هدايت پیريانو یې مونږه پاتانه آغي په خبردار نه دي او په مونږه صالحینه کانمشتا و مننا دون ذالک دن الاوا مونږه ډلې مختلف لار و او مفسرین ذکر کوي چې پیريانو کې يهودمشتا بيريانو کې نس آرامстаў موجودم پاکستان حسني بصري وې بعده په قدريي دي مرجیم پاکستان حوارجم پاکستان شيعه ګانم پاکستان اهل سنت والجماعتم پاکستان برتيانم پاکستان ثورائق جملة طریقت دا مراد تن مسلک مراد تن اهل طرائق یا طرائق په معنا توائب طراق دا جمع رقدتوند دا ټکړه تاکید د طریقو و ان ذا نننا او يكن راقي مونتا الا نوج زلا جمنسو اج ذکور الله ضرب زکه کی ولا نوج ذو حرب او نسو اج کوله اغل رپ ته اختصار او کلام مونږ ور د هدایت مون پی مانرول په مې یمن به ربي سو نه بياري کی د نقصان نو د زیاتینا وَأَنَّا و انا من المسلمون و بعض من کی تابع دار دي و منن اسلام راول دی مونږ دل نه غلارو سوچ کی کاګر واندی جهانونده پاره بيخښه آکو والله استقامو کذا خلق روان شو په برابر لارو لاسقینم الیم بریبان اوس کو دغه وو ډیرونه یعنی ډیر رزق باواله ورکو دغه پاره چې ازمیه ګمګه په دی وَمَنْ يُرِذَا سَوْكِي وَادُولِ شُدَ ذِكْر د خپل ربنا نو داخل بشي عذاب ساختہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ يَكِنَّن جُمَعَتُنَا دَفَارَضَ اللّٰهِ دِ نُفَلَاتُ رُ مَا اللّٰهِ أَحَدَا مَرَا بَلَ پَجَدَ اللّٰه سَرَبُل سُوكا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَكِنَّن كَلَ چُودرې دَ لَا بَندَا یا دو حرکی رابلو اللہ تا نو کاریبو آتی دا خلق پی را پندو سمت یا خو نبی علی السلام چکل داود دا, دا پارود ردو کاریبو را پیریان پی, پی را پندشو دا دیر دا محبت دا وجنا یا یکونونا علیه لبادا دا خلق پی شو پندشو دغه غدا مرد نروس تو خلق بیارا پندشو اب سو سنے کولا قل انما ادعو ربی قلوا يا انما ادعو ربي زرا بلا رَبْ ما خپل ربلرا ولا اشريكو زنه شریک نګردو ما الا ترى حسوك قلوا يا اني لا املك لكم زنه لرم اختيار تاسو لرا زدا زراو نده هدایت قلتوا يا الله, اللَّهَ من الله حدا ما ليسك بناي نشراكوري الله ليسوك او زموم سوا د الله نه زدا پناي ال الله اوبلله غ بله مګ رسول کوم رسله دا طرپ د اللهنا پی غمونونه الله الله چاچین فرمانیک د الله د رسول دا الله د رپار اور د جااننممه خالی دینا ابدا، بد ده د پهې کې حی شي تر دی چې وې اغا چېوه د سره جرده جه پتا بہت اولغي چې سوق دي کمزور امدادي او کمشماري والا ول توړته و ان ادريزن پويګما اقريبون چې قیامت نږدې دي چې نږدې دي اج تا سره وعده کولی شي کګر زئی والا رب زمان روا له عالم الغیب الله پوي دی په پټوسی زونو نو ور کوي پلایو زیرو نو ور خبر په غیب هیچا تا لیکن جوهواری پیغمبر دے پیغمبرانو نا نوروان کی مکہ دا غو رس دغنا توکیدارم دغه پاراج پیغمبر ته پتو لگی چې دی اورا څول پیغامات د خپل رب او راگیر کړي دی پغه چې دی سره دی او شمارلې هر یوسی په پورش مار سره صورت جن کې د پیریانو یانو د اقوال ذکر کو او اته د لایر وحیا مخکوي اعوذ بالله من الشیطان یا ایوہ الم الزمل ایزی مدارا دا قرآن یا ایوہ الم الزمل قم اللیلہ پاسدش پی اللہ قلیلہ مگر لگو کلک پکی نپاسی نو خید دا جسد دا بدن دا استراحتم حقشتا نسپہو نیمد آغی او ان قصو یا کم کدا غینام لگو یا زیاد کپی لگو وردتیلی ترتیلا او سفالو لقرآن پسفالو ستو سرا یعنی چی اریو حر پیدخ پل مخرجو سپس سر اغطو وی انا سنلقی علیک قولا سقیلا مون را لیگو تاتا وینا درنا اللہ پا کوئی درنا وینا را لیگو درنا وینا ولا ویو چې په وقت د نزول کې پهلهې په نه اسلام خولی راغلی دویم ده چې د دا د درنواللی پبار د عمل سره دی یا ر بلته پر سوولو کې درونوالی دی یا دروناللی پبار د اقرام سره یا پیدبار د اجر سره په میزان کې یا په اعتبار د کثر علوم علومو سره یا په منافقانو دا ډیر باې دی نهنا یا تللیلی یکنان پاسی دل دشپی هی اشد و اطوان یکنان داک لک برابر انکی دی دجلو واقو مقیلو حسی دکو انکی دو اینا دشپی پاسا دی در بستاز رم برابری بدیم با دیم سیو وعز دعوت کی بری اصاری بیام این لک فی النهار سبحان طویلا یکنان تا دا پار فرس کی شغل اگد دی صبح اصل کیوی لانبوتا اے پیغمبر تا باتا ردی لانبو نو التا خو سمندرم نو سا دریابم نو سا نو چه لامبو پا که وارا مات مطلب سو شو اے نبیر سلاما تو پر خلکو کې دا خلکو سمندر کې لامبو خلک بدین طرف طراب لے واسکو رسم ربکا یاد ونم دربستا و تبتل الیه تبتیلا زن جان جدا کا لا طرف تا زن جدا کولا ان قطعو کرا مخلوق نارا مخلوق نارا زن یا طرف تا کا پا عبادت دا اللہ س رب المشرق والمغرب رب المشرق او د مغرب دی لا اله الا هو لا هرجه د سوره مزمل عجیب خلاصه وای غوی د سوره حاصل قطع عن الخلق اصول الله ظن الله ترسوله د مخلوق نه زانی او لا اله الا هو نيشته جثروا بغیر دا لانا بل سوکا فتح سو وكلا ساز وزبیر او صبر کوه وژ توقرآ بهیانې حالاد به رازی وزب الله مع یا قولوونه ص کوه چې دی وئ او پر ددي ل را په پرښوښته او سره نظرر نیو پر دماموک ذبی نه اولییننیامتی د دنیا مضو واللهمهلت طوررک لګه مو سره بیړی دغپ وجههیم اورګرممه۔ وطعاماً ذا غسطة او خوراک مرکیبان خلی اوذاب درناک یوم ترجف الارض فکمرت به ولرزیږی زمکا او عذاب يوم غرونا او شی بغرونا کتیبا مهیلا ډیره د شګبه یدون کی مونږ له غلې او تاسو لا پیغمبر بیان اون کی تاسو تا لکسن چې می له غلې او فرعون د پیغمبرا نافرمانیو کا پیغام نافرمانیو پر... نا کا فرعون د پیغمبرو اونې سختو سره وکه پته ته کو سرنګي بتا سو بچي کو پر کوي دا غور دي نه چې بها ما شمعان بوډاغان او اسمان بهوشلي کې په دغه ورزه دا واده ده پوراکي دن کې لیکن ان دا قران د نصیحت کتاب چا چې خوغي او دي نه چې په رب لار الله رو ان ربك يعلم ولكن ان استابويږي ان قطعمو چې تو دري کې کم د 210 پینا او دا نمه و درمشق عيسى وطوى پتن يودلا دا کسانا جه تاثر دي او الله پورا اندازه که دش په او درده علماء آل اللہ تا پتا تاسو تاسو پورا اندازه نشهره گوه دش په فتا که وقه هو, هو گره گانه وغیره نوه فتابا علیکم نو اللہ رجود رحمد رکف تاسو ما ته سره من القرآن لوله تاسو آغا جه تاسو لا سونا سانوی دا قرآن اللہ تا پتا دا جه تاسو او نورکسانو کسان او چې سفر کوي پم د ککه پزل دا الله او نور کسان دی jihad کوي په دا الله کې وقروو ما تیسر منو لوله تاسو آغا ی تاسو لا ثاني د قران نام و اقیموا صلات او لوله او قایمه و منځ ورکه وځکاتو ورکه لاته ورکه الخت اغا چلي کې د ځان د پاره څخه او به ممد الله سره لا تاسو لغور او لوی اجر والا به نه غواله دا الله نا زکه عمل پورا پورا کول مشکل دی لهدا دا عمل په خير کې استغفار کوي زموږ تبلیغ وعلى مشراه نه موي چې تاسو گښ واپس راولی بیا په استغفار سره واپس را دی وداموږ دا ته ګناکار نه کړي خدا لوی کار دي غم نه پګه سکه نه کوه تاسو نو زکه په استغفار ان الله غفور رحيم الله بهون کې رحم کوم کې ذات سوره مدثر مخ کی صورت کې امر په خيرات د قران سره دلته دا قران نورو ته بیان کا یا مخک د اهل قران صفات بیان شو دلته د منکرینو صفات بیانای په دې صورت کې آداب د دعوت اوامر ذکر کوي تسلی ذکر کوي او, آو د مکذبینو حالات دا, دا صورت د صورت الک نارستو نادل شوی چې کله لومبه وهی را لالا اقرا بسم ربک الذی خلق پنځه آیاتو نا ته دا هغه پنځو آیاتونو نارستو د دا آغا پینزو آیتونو نروستو بیا وحی بندوا صدری کالا بیا دری کالا بعد دا وحی آغا دا لنبه وحی بازی مپسرین وحی جی لنبه وحی نازل شیو سوره مددسر دا پترت دا وحی نروست دا لنبه وحی نازل شویدام یا ایوها المددسر مددسر اصل کده متدسر اے آرام کون کیا دا وقت نده پاسا اے زان پا کمبل کیا کیا پاسا را خلقو خدمت وکې خلکو تبا بیانې بیانے او چکل دا اے تون شو نبی ریسرام برا پاسی دا حضرت خدیجہ تاوی دا آرام رضی ختم شوی یا ایوها المددسر اے زان پا کمبل کم کیا اے کمبل زان نغفتون کیا کم پاسه پناس تکو رکار نگی حرکت بکے پا انزر یر ورکا خلقو تا وَرَبَّكَ بکه وَرَبُّكَ برمککب او د خپل ربلو بایانوه وسی یا بهکه په وسی یا بکه چې تو پې د ربلو بایدې وسی یا بهکه په تواهیر کوي اپ نپللو پا کک خپله لهمن پاکه ساته ځان د تهمت د ځې نه ساته ز د ته کې خلک په تا پورې کو <تصح> یا یا خپل عمل پاک که شرک نه خپل عمل پاکه در یا نه پهغاړ خل لا ځکه پهدعوت سره یا <تصفح> خپل ننفس د قوی خللاکو نه پاکه یا خپل تووج د غیرله نه پاکه یا د حرا مال نه جاې پاکې که حرا مالهونه چی دکه دایخمهها مو کې نو په موز د مو دپاره پاکې شر دی وروجزا پا او د حری پا لیتین پا ڈڑا شا دا بوتانو دا عبادت نا پا ڈڑایا ولا تمنون تستک سرا ولا تمنون احسان مکو پا اللہ پا داوت کولو سرا چی ڈیرے گنے بلا مانا ولا تمنون تستک سرا احسان مکاو په مخلوکا دا داوت کولو دا پارا چی دا غینا غیوز یا مکاو کاد داوت چه دیره گانه دا موج مغدیر غٹکارو که ولی ربی کا پس بیرخ پل رب دا پارا صبر کوا فیضا نو قیره فینا قورم چه کلا پوکی اکلیشی پش پی لیکی نو دارد بی دیره سختا پکا پی رانو نبی سانا زرنی پریدا و مالا راو آغا سوک چه پیدا کری ما وحیده یوازی یا وحیده دا وحید مالا پریدا و ذکا دا ولید بینی مغیراج یو دبه ویژه وحیدم زمزادان ته خپل شان مقام دی اړ دی مال پری دوا او یا وحیدنا دا حال د ذمیر د مفعول نا مال اولاد نو یواز دی یا حال د فاعل نه دی وجعلتو له ما لممدودا نو ګرځاو د ما مال خواره واره د لمه ډیر مال ورکو او بنین اولاد می ورکو سہودا حاضروا وما حد له تمهيدا او تیار کلی می در پارا سامانو نه تیار ثم یتمعو رضی بیا تم ساتي کتل بزنورم زیاد کمیت چره راست نه اولی انه کان لایاتنا عنیدا دا قران سره د زت دینو دا ولید بن مغیرہ ادی اون می پکذر د کنه یغستې چې دا قیامت در پور خلکو د پارا عام شي ان <ELL> نه هو کانا ل آیاتی زمون ده یکې نندې او زمونږ تونو سره اینات کوون کې ز کوونیدن مبالغې ذکر کا سوور ه قو او دا او باخیجووم دلارلو چلا ته سخمو کا ته س عذااب تهی ځکه چې نبییرام کا قرآران بایدو داولید باغې سوچ بیکو کوو چ را جادوګر او کنا سوت دا سلا بي کوه چې کمنم په ور پټ کوه انه فکر یک نن د سوچ کو اندازې ولګولا قتل او شي سبدا اندازې ولګولا ثم قتل بیا د پلانات شي سبدا اندازې ولګولا ثم نظر نو به او بد بدو په سوچینو باندې کارونه شو او چې کله نړۍ دا سوچ کوي نو سوچ نو رستو بیا تر د سره کې دا یي سوچ د ستر کې پټه سوچ کوي کې بیا څه ضرورت چي څه ده وایو نو ثم عبس تندې تروشا او لکه تنګش ثم دبران بهشاک او ځان غټو غنو پتلو کې دا حجادو دي یار اثر پکې دی ان هذا الا قول البشر مردا او ګروي ان هذا بشر او داخله بکود لره اورتا وما دراک او چې خبر درکو تعالی چې ردا سقر لا تبکی نو پریدي غوخه ولا تزرو نو دکی لوحه تلل بشر سوزونکې من ترمللره او په دې جهان نن باندې مقرردی 13 ګن ملائکه وما جعلنا نذګر ذول موساتن کی دا وره مگر ملائکه نو دګر ذول مونګه شمار د مگر امتحان کوفار لا یکینو کیا که سان جوړ کلی شیوی کتاب او دیات کی مومنان اللہ تر دی او شک نه کی آکسان او کتاب او مومنان او د پاره چوی منافقان چې پرونو کی مراد دی کافران سيره د کڑے الله په دی بیان سره کذالکوم دارنگی مہر د گمراه لگی الله بچا چو اوغواڑی و یحی ہدایت کی چال چو غواڑی و ما یعلمون پوئی کی پلخ کرو درب استا الا هو مگر یواذی اللہ او ندی دا اگر نصیت دا پارا دا بشر کلا کل یقینا نوالقمر شاید دستا پا حال سپو میں اگو رسپو میں پاول رضا اغل گئی بیارو رو زیاتی گی نبی علیہ السلام و سلام اول ملگری ابو بکر بیارو رو نور ملگری او چې دا سوار نسو سپو تا رسی گی بیار سپو میں اغل دیرا دنیا تا راناور کئی نبی علیہ السلام مدینی بیا دوی دنیا تا پتاو لگی دا پتہ ولگیرا او وال شاید او میں صافا حالو واللیل قسم میدی پشبہ از ادبر کلا ج شاوگر زیا و صبح قسم میدی پسبا از اسپرا کلا چراو کی انھا ل اهدل کبر یقینن دا یودی دغلوسی زونونا نذیرن یرا ور کونکی بشر تھا لیمان الشعاده تا چې هو غیثه سنا او یتقدمات مکه کی ځانته عمل او یتاخر یا رستو کی ځان لرا کلو نفسین خاریون اس پخپل عمل کی دی غانا سیواد اصحاب الیمینا ابا هنو کی وی دی او بل نبث پوسکی پوارده مجرمانو کی مجرمانو ته بغا ما کوئی ماتلککم فی سقر کمس داخل کی تاسو دی سقر تا د جنتیان به جهنمیان او تویا ما ثلقكم في سقر کم داخل کې تاسو دي سقر تا جنتيان جهنميان او توي دي سقر تا, تا جهنم تک کم سي ذرا واستي اوس ورته ایسوي چې موږ جهنم ته ول راغلي یو قالو دي بوي يا لم نكو من المسولين موږ نود موسکون کو نا موږ مونځ او دثنکا و چې موږ مونځ او دثنکا او زګه ته راغلي یو ديكي دا موز عظمت تشارش وخا اسوغ موز نکا ولو دا سبب دي دا جهنم ترتلو ذكا جهنتيان بتا پوز كي جهنم ما تلقكم تي سقر كمسي داخل كي تاسو دي ورطا دي بوي لم نكو من المسولين لم نكو من المسولين نو منغا دا مزكو نکونا منغا موز نکو نزكا منغا موز نکو نو ځکه مونږ جاهنمتهارلو ترالو مو خو ډیرلو عمل دی نو نه نوبلیلما د خلک به جاهنم تهځ په دی وجهادی زکم را دي کم یو کس سار موز نه کوي ادی وو کراي نهبییر اسلام فرماي و بالاله شوطرانو پی اوځو نهشیتانانله پریغت کې پیشاب کوي چې کم کس محسطن و سار مو نه را پااسې کم کس ماتن او سارمونځو کې نبییر ات وسسلام فرماي کانه جی پټم بیللی له وحمارم بن نهار گویا چې داسپې مردار پرته و دره د خرګرزی چې کم کس مز نه کوي داسې کس نه خینزیر پناغواړي چې کم یو کس مز نه کوي بعده علما دې کر کوي د مسلمانانو قبرستان کې مدفن کوي دا خینزیر نه پناغواړي ایو بیلما ده په وجہ پغون محل باندې پیروالي بلکه بعده علما دې که ده کم بیلمه ده کس اغا سایا اصور کم کور ور پریوزی پا ای بانده ما اغا سپیروالی ور پریوزی ردی باتو ما سلککم تیسا قر کم سیستاسو داخل که دی اورتا جا هنمیان باورتو لم نکو من المسولین نو منگا مسکو انکی ولم نکو نطعم المسکین او نو منگا جتو عاموار گڑو مسکنانو تا پې مسکینانو زموږ خوراک نه ورکلې بلکې موږ ور مسکینانو ګوتې تروړلې موږ د مسکینانو د مسکینانو د پارا چې کم د حکومت بیت المال ته سراتلو موږ په هغه غری ورچولو ول او لم نکون المسکین معلوم دا شو په مسکینانو باندې خوراک ایته ورکول او اغه ته خیرات صدقات ورکول دا دې عمل ل وکنا ناخذ مال خائذين او موږه مشغولې دو په بسو کې په مشغولتیا کېونکو سرهام وکُنَّانَ كَذَّبُوا بِيَوْمِ الدِّينِ او مونږه تکذیب کاوه د ورځې قیامت تر دې چراغي مونږ ته مرګ یقین د مرگ یو نوم دی یقینا مونږ ته مرګ راغي زکه دا مرګ یو یقینی دی اوبادي مقولات کرا دی وای مرګ حق دی او پکا فن کې شک دی مرګ کو هر چا باندې را دی او دا کفن او دا قبر نه چا پته لګی نه ښا فما تنقوم شفاعت شافعين نو بس پیداور بېدي کی دیلرا شپه د شپارت, شپارت کوونکو نو پهمالله تکرتې مور دو نه په معله هم س شوي دي لره پهمالله هم س شويدي لرهې تکرتې مور د کتاب نه مخلی یا الله فرمای و د نسیت والله کتاب نه ې مخړی نسیت والله کتاب م را لګلی دی خو نه کتاب میرا را مذنا کتاب مړاله کله قصص پدې کښتا امثاله پدې کښتا خونا خوان پدې کتاب کښتا وګوره پدې روژه کې پلو غته ده پروا نې او ما پهېنما ما خام ما ذکر پورې ورته ناشتي ها دا قران کې خپل لذت دي یو خپل اټراکشن دي په قران کې خو قران چې پچا کې سنا سجست وینا بد خوې کړه ځکه الله فرمایي فمالهم من التذکرته موریدین په ماله هم س شوي د خلکو لرا ان کرتې د ننسیتواله کتاب نه مېدي نه دي مخړیا په کو من دا سرهله په ماله هم و س شوي دي لره ان کېرتې د د قآ نه مخړیا الله فرماي ومن نهارځ انزییکي پای نه له معیشهتن دونون وچاچی زما د کتاب نا مخوالاو ومن آرزا انذکری وچاچی زما کتاب تشاکا وسوک زما قرآن تا ازگار نشو فا انا له مئیشتا دنکا یقینا جنبا ورلتا کما جنب پریشانو کیا ار وقت پریشانو ومن آرزا انذکری وچاچه مخوانوزا ما دا قرآن فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دُنْكَ جنب والا تنکما پریشان بیا مال بی اولاد بیا بی بی بی کاروبار بی پریشان بیا دا اولی دکتا قرآن راغستو وَنَخْشُرُو يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَعْمَا فُورْتَ بَكُو مُنْدَ لَرَا پَرَسْدَ قِيَامَتِ لُنْدَا اللہ د اغفل دی دارا بیلن را پاسو ما دی بچی کی اے زماربا لی ما حشر تنی اعما وقت کنتو بسوئی را رب زمار اولی دی زارن را پاسو لما وقد کنتو بسوئی را زخلی دن کیو ما زمار دنیا کے خاتے خاتے سترگی وی ما پی بچو تکتا ما پی نیامتنو تکتا اللہ بو تا جواب ور گذالکا تدکا آیاتونا پا نسیتا و دارنگی را لگلیو ما تال اخپل آیاتونا و تاتا می قرآن را لگلیو و تاتا می پران را لگلیو و تاتا می کلام را لگلیو پا نسیتا و تودا غید پارا اوزگار نوی زننستا بخلو تا اوزگار نما دنیا کې خدات سره قران د پاره تیم نو د بچو د پاره تیم د بیبی د پاره تیم د ملمنو د پاره تیم د اخبار د ت... پاره تیم د جیو کتو د پاره تیم کتا سره نو اذکار نه یو یود الله کتاب تا اذکار نه وی ځکه الله فرمایي فما لهم من التذکرۃ مورذین وسشیوي خلکو لره د قرآن نه مخړیا و د قرآ نهتیخته کو یا و چې کمم خلک دقرآ نهتیخته کوي و داره تیختې کتاب دی داغ ان کلابی کتابو دغو انقلاب را وستا که ان هممروم مستنفره گویا چې دا ندی نهدي تخته کوون کې کی چې کمم خلک د قرآ نهتیخته کو اللهوی گویا کی دا خرو ندی خرو نا خرو نا تشا کیو و خرو نا به قران نتیخ تا کیو کئنهم خمر مستنفرا کئنهم گویا کی دا خرو ندی تیخ تا کیا.